Rádio Bunker Rádio Bunker Rádio Bunker okay. Bunker okay. okay. okay. Príjemný podvečer želám poslucháčom Rádia Bunker Moje meno je Palo a dnes budem sa rozprávať s kapelou, ktorá vyhrala našu majovú súťaž HumBunker Ako si pamätáte, kapela pochádza z Trnavy a volá sa Family Friend Názov vyjadruje, čím kapela skutočne je, sú rodinou aj priateľmi. Majú za sebou tri roky fungovania a koncertovania, počas ktorých sa im podarilo hrať na viacerých väčších trnavských podujatiach, napríklad Trnavska, Trináska, Vianočné trhy alebo Leto na Korze. Toto leto Family Friend vystúpili na Proma Friday a ako víťazi našej súťaže Humbunker si v júni Zahrali na akcii Trnaovská Trináska na veľkom pódiu spolu s kapelou Oživot, ktorá bola typom Rádia Bunker v spomínanej súťaži a headlinerom Trnaovskej Trinásky kapelou Karpatské chrbáty. Na Proma Friday hrali s folkrap a tono S, na konte majú jedno ipičko Baby Steps, ktoré tento rok v júni nahrávali v Šulekove v štúdiu Blaze Records. Za obrovský úspech kapela považuje niekoľkomesačné pôsobenie v súťaži Demovnica FM na rádiu FM a svoju tvorbu charakterizujú ako indie rock s prvkami garage rocku či psychadelie. Takže ja už vítam túto u nás vo vývačke rádia Bunker dnešných našich hostí kapelu Family Friend, víťazov našej súťaže Humbunker. Konkrétne je tu s nami Martin Molnár, ktorý hrá na gitare. Ahoj Martin. Dobrý večer. Čau. Ja sa teraz naučím Kerry je <laughs> Lenka Molnárová, tá je jasná. Sprejú. Čau, Lenka. Potom je tu Marek Petrík, Basa. Ahoj, ahoj. Ahoj, Marek. A Denis Čapkovič, ktorý hrá na Bicie. Čau, ahoj, Denis. No dobre. Prvá otázka bude taká klasická. Predstavte našim poslucháčom vašu kapelu Family Friend. Porozprávajte im, ako kapela vznikla, akými zmenami prešla, ako ju vnímate v súčasnosti. Nech sa páči. Myslím, že sme boli veľmi pekne predstavení, veľmi pekne ďakujeme za všetko, čo ste si o nás naštudovali. Takže naozaj pôsobíme už od roku 2014, ako správne si spomínam. A začali sme naozaj len tak z voľnej chvíle, teda dokonca ani nie že ja, ale tuto gitarista Martina a ešte nás predošli bubeník, len tak si začali cez dlhé zimné večery hrávať. Môj striko, tu ešte v bubeník tejto kapely si kúpil a po dlhšej dobe živé bubny, živý, živý uh, kit bubnový, živú sadu. A tak sme sa rozhodli, že si budeme len tak pohrávať a nakoniec z toho vznikli nejaké pesničky a sme tu. Martin hlavne teda začal si vymýšľať aj svoje vlastné skladby, že najskôr hrali nejaké kavery a potom začal skladať aj svoje vlastné skladby a stalo sa teda to, že aj postupne vymýšľa spev a došiel s tým, že nevie úplne si predstaviť, že by to hral aj spievala, tak tak sa ma spýtala, či by som mohla ja skúsiť niečo do toho zaspievať a ja najskôr som sa dosť tomu bránila, bala som sa, nevedela som si to uvedz predstaviť, ale tak raz som išla s nimi na skúšku dvakrát, trikrát a už nejako som s nimi dostala a začali sme ďalej hľadať basaka. tiež to chvíľku trvalo, ale nakoniec sme našli Mareka a sme sme spokojní a ja je snávi do dnes a s nádejom, s nami spokojný. Ďakujem za príležitosť. A keď nám začali prihodať teda koncerty a trocha sa to začalo tak zrychlovať, tak potom sme potrebovali vymeni bubeníka, ktorý by vedel s nami teda chodiť aj na viacero koncertov, aj proste počas roka, aj hoci, kedy teda sa nám podarí. A asi sme narazili na Denisa, alebo on ty našiel nás. Keďže uh, strijko má na starosti zel ovoc pri jednote, takže malí tak mali od jeho obchodu, kúpi sa to najlepšie zelenino na ovocie a kvôli tomu opustil kateľúnu. No. A teda no, kvôli tomu, tomu sme Denisa tak sme teda v tejto formácii ano. takto. Možno by bolo zaujímavé povedať, alebo tak nejakým spôsobom počiarknúť, lebo často ste tu teraz spomenuli, že ste hľadali a ste našli. Uh, možno by bolo dobre porozprávať o tom, že aké vzťahy vlastne s ľuďmi ste mali predtým, ako prišli do kapely, že či ste ich poznali predtým, alebo akým spôsobom ste ich objavili, ako sa tie vzťahy budovali, akými sú dnes, toto by možno bolo zaujímavé pre poslucháčov. Takže najprv, teda ja so svojím strijkom toho som poznal, keďže sme rodina. A Lenku tiež poznám, lebo je to moja sestra. A Mareka. <sík> <sík> <sík> <sík> Takže rodina je ja asná. Áno, to je tá rodina. A no, my sme A, spolu hrávali so svojom v kapele. Áno. My sme spolu hrávali ešte v jednej kapele, ktoré sme skôr prevraté veci hrávali. My ja som hrával teda gitaru, nie basu. Áno, ale kapele. bol si dostatečne ochotný na to, no, sa trošku preučil. Raz sa ma spýtala, že chcel by nahrať 4 piesničky v štúdiu, čímu nezahrám basu? Čo som povedal, čo ja viem? Až takú klasickú kytaru som vychodil, tak prv si ešte šikovne. Hádam, by som to zvládol. No, ja som to zvládol asi. Veľmi dobre. A no, no. áno. Vlastne, potom sme, tak, keď už sa ckeľoval k tomu, že streak konec opustí, tak, teda z kapeľny, samozrejme. Stále žije. stále žije, stále žije, áno. A, <laughs> zelovo, co rozvásta. Áno, áno, áno. Tak, <laughs> tak, tak sme nejako rozširovali potom tu správo, že by sme potrebovali ubeníka Vlastne, ale to bolo si... celé zvláštne, lebo my sme to ešte ani skoro nikomu nepovedali. Ano, a zrazu sa nám budem. ozval nejaký Denis Čapkovič, že počul som, že hľadáte bubeníka. A vlastne ani doteraz sme sa ho, tušil, sme sa ani že ak si na to prišiel. Áno, sme... a práve v Bunker je dobrý priestor ano. pre kapely, aby si vyjasňovali takéto veci. Takže Denis povedz ty, že ak vlastne si prišiel. Tak ja by som ho chcel pozdraviť, máte akoby ten mi to povedal. A, bo my sme spolu hrali v jednej takej jazzovej formácii. Ale on mi hovoril, že Martin hľadaj mu beníka, tak som ho napísal. A tak sme začali spolu a nejaký rok a pol hráme spolu. Mm -hmm. ja. Takže to teda nabaj malá, dá sa. Ja, malá. <laughs> Niekto niečo vypustí a už sa to, o tom vie. Ale Bohu za to. No, to je výhoda Slovenska, <laughs> malé mesta, jasné. Mm. Dobre, ja ešte, kým prejdeme k ďalšej otázke, poviem ľuďom, ktorí sú tu s nami, či už sú od vás, alebo prišli, skrátka sa pozrieť na reláciu, Kedykoľvek sa budete chcieť čokoľvek opýtať, normálne zdvihnete ruku alebo nejakým spôsobom nám to dajte vedieť a môžete normálne vstupovať do rozhovoru, môžete sa pýtať, dáno. <dzum -truhý> Počúvate. <druhý> takže je to verejná relácia naozaj a neni som tu ja iba moderátor, môžete kdokoľvek, kedykoľvek položiť mm. otázku, akúkoľvek vás napadne. Dobre, prejdem k ďalšej otázke, spomínal som vaše debutové EP Baby Steps. Mňa by zaujímalo a možno aj poslucháčov, čím je pre vás toto dielo ako pre hudobníkov, že keby ste povedali, aký máte k nemu vzťah, ako vznikalo a čím pre vás je, akú má pre vás hodnotu? Ak by som mohol najprv teda poupraviť trocha informácií, ktoré sa tu spomenuli, tak uh, toto EP bolo nahráté v, vlastne už v roku 2014 a bolo to nahrávané v štúdiu m, pán Bekelyho, či mi štúdio, sa to volá. Mm -hmm. A to bolo vlastne prvé 4 piesne, ktoré sme kedy dali teda, dali dokopy. Tak sme si povedali, že ich chceme dať na platňu, alebo no, nejak, na nejakú hmotnú verziu z toho mať. A to boli vlastne úplne začiatky, kedy sme poriadne ani nevedeli, čo robíme vlastne. Mm -hmm. a, mm. <laughs> sme, že prišli, že chceme niečo nahrať. a, a ako, znie to dobré, je to veľmi slušné. A sme radi, že sme to takto spravili, pretože máme teda niečo, čo môžeme posúvať ďalej, čo sme tak ste spomínali, mohli dať aj to tej de demovnice a vlastne kopec ľudí, ktorým sme to posiali, tak hovorili, že sa im tá oda páči, takže vďaka, ním, vďaka tomuto pečku sme sa určite dostali do nejakého menšieho povedomia, či už priateľov alebo nejakých ľudí vo všeobecnosti a za to sme radi. Pre mňa to epečko hlavne znamená celkovo zrod našej kapely, lebo ako to Marek len tak okrem spomenul, že my sme naozaj vznikli do začiatku iba akoby pre toto epčko, lebo Martin si jednoducho zložil nejaké skladby, ktoré si, si chcel nahráť. Ty si mal vtedy koľko, 15-16 rokov, že naozaj bol úplne ešte mladý 15, no. a chceli sme fakt, že urobíme mu radosť, že nejak to dáme dokopy, nahráme to a proste bude mať nejakú spomienku hotovo, ale nejako sa nám to jednoducho zatáčilo. a Vínko sa nám to <laughs> A začalo to tak a začali sme hrať potom tie pesničky naživo, najskôr teda iba niekomu, že na nejakej grilovačke že nás, nás zavolal si zase nejaký známy a tak, a to potom sa zase nekom páčilo, zase nás niekto zavolal a takto sme začali viacej vystupovať a, a už sa nám to toto nejako zalúbilo a už sme pri tom zostali. Takže pre mňa to EP znamená naozaj zrod tej kapely, No tak to je. Nové <laughs> trečo tak teda nahrávame, vlastne už sme nahrali už to v takých posledných finálnych úpravách, ktoré sme robili v Blazy Records. A nahrali sme to toto leto. Sú to, bude to 5 skladbové EP, spomíname názov, ktorý ešte nie je úplne asi oficiálny, ale tak, taký pracovný názov, ktorý mám. Ja. <laughs> <laughs> tak, Denis, Marek, toto naše EP sa bude pravdepodobne volať Have You Ever? Ako taký uh, mystifikálny názov, ktorý... Neviem presne, čo znamená. Teda vieme, čo znamená, ale takéto ma spojenie, je veľmi prenesené. A teda, ako som spomínal, budeme mať 5 skladieb. Jednu, ktorá je teda úplne nová, ktorú sme hrali zatiaľ iba raz. A teda tešíme sa z neho, sú to skladby, ktoré ľudia, ktorí už boli na našich koncertoch, možno budú poznať, lebo už ich hráme dlhšie, ale teda opäť sme ich chceli už uh, nahráť, aby sme ich mohli posúvať ďalej a aby ich si ľudia viacej zapometali a mohli si ich prehrať aj doma. A... Celkovo a... dúfame, že už vieme toho trocha viacej, ako sme vedeli v tom 2014. Čiže pri tom nahrávaní už sme si aj my sami vedeli povedať, že ako by sme to chceli spraviť, vtedy naozaj, iba sme sa postavili pred ten mikrofón, niečo zahrali hotovo, že naozaj sme vedeli ani tým zhruba, čo robíme, ale teraz už sme si aj teda vedeli to nejako sami povedať a tú štruktúru, takže už snak to bude aj na ne také lepšej úrovni. Tak dúfame, že aj ľuďom sa to bude páčiť, keď to dáme von. Ok, jak sa vám spolupracovalo s Blazy tímom Šulekové. Veľmi dobre. Keď robili sme hlavne s Brookym, a teda aj s Crazym, a, a vedel doplniť aj do toho niečo, čo sám tam počul, alebo čo by sa mu tam hodilo a my sme samozrejme potom s ním konzultovali, že či áno, alebo nie, že či sám tam hodí a tak ďalej. A myslím si, že ten tvorivý proces toho celého bol dosť dobrý, asi sme mali v takých vodzovkách volejbal nápadov občas, že, že čo aj ako spraviť a potom sme nahrávali hoci čo a tak, že uh, aj celkovo ten, ten workflow bol asi dosť dobrý podľa mňa. Veľmi taká voľnená atmosféra, ja teda som niekedy veľký stresmen, aj tam som teda prišla taká, že Bože, že ak to celé bude, ale naozaj vedeli vytvoriť takú dobrú atmosféru, že to bolo také naozaj domáce, že už tie, že čokoľvek nám napadlo, ešte počas tej pesničky sme to tam dali, vyskúšali, nebolo to dobre, nevadí a tak. Naozaj bolo to veľmi fajn. Mm -hmm. Takže by ste odporučili? Áno, určite, určite, určite áno. Hlavne teda preto, že je to také naozaj veľmi ľudský prístup. Mm -hmm. Dobre, spomínal so, som aj vaše pôsobenie v demovnici. Aký malo pre vás význam toto pôsobenie v tejto známej súťaži, celkom známej? A kam vás to posunulo? Ak vás to teda posunulo? sme <totipra> vlastne, nedostali sme sa ani do toho go to stage ale mm, asi tiež nás počuli ľudia vďaka tomu, ktorí by inak na nás moc asi nenarazili z rôznych iných imí Slovenska, ktorí počúvali v tom momente rádio. Teda snaží. A, a... Neviem. Ja si Ako myslím, že tá skladba picture, ktorá bola v teda v tejto súťaži práve, ktorá súťažila, tak naozaj sa stala takým... nechcem povedať hitom, lebo to zase nie, ale naozaj je to taká jedna z najznamejších skladeb, ktorú naozaj hráme na každom koncerte a už občas naozaj sú ľudia, že, ktorí aj vidíme, že si ju pospevujú. A môže byť, že teda aj vďaka tomu, lebo aj sme jednoducho najviac tú pesničku týmto stále propagovali a keď sa teda hlasovalo, bolo to teda hlasovanie na základe ľudí, takže naozaj každý týždeň sme ju dávali stále do povedomia, že existuje, vypočujte si si, zahlasujte, takže minimálne túto, túto pesničku to naozaj tak, tak preslavilo. No dostala sa do filmu, ne? Oúzaj. Oh, no. <laughs> <laughs> taký detaľ. Vau, <laughs> wow. poďme na to. Áno, áno. Osloveno z vás, čo, to bol taký dokumentárny film o bikeroch v vlastne Bratislavu. V Bratislave, Tím, bol, anó, anó. áno. A ako sa ten film? Bajkslava, ah, tuším. Áno, no. áno, áno, áno. A on sa ide počas filmu. Na nejakých tak. filmových festiolách hey. tuším aj uh, bol. Hrani, tento film. Takže Áno, na to nás oslovili vlastne vďaka tomu, že počuli tu pesničky. Áno, Nic no, výborne. No, <laughs> ja som to zase nevedel. <laughs> ty si sa došol učiť. <laughs> <laughs> Jasne, keď pôjdete niekam na budúce, už budeš ty rozpráva. <laughs> Dobre, takže vlastne to vnímate z pohľadu takého Proma veľmi pozitívne. Asi, ne? Určite. Určite, určite, ale opäť bolo to do, už dosť veľa rokov dozadu, keď sme zas, iba začínali, že nevedeli sme úplne tiež, ako to celé uchopiť a ako to viacej využiť na to promo. Takže chceli by sme ešte teraz, teda Demovnica má ešte možnosť druhej šance, takže ešte keď nahráme teraz toto druhé ep, tak chceme jednu pesničku tam opäť poslať a, a veríme, že teraz to bude mať ešte väčší efekt, keďže už máme aj oveľa viacej fanúšikov aj na našich Facebookových stránkach a celkovo teda, ktorí nás poznajú, takže myslím si, že mohlo by to mať už väčší efekt, ako mal pred tými pár rokmi. Mm -hmm. Rovnako ako demovnica, tak takisto náš humbunker je v podstate takouto hudobnou súťažou. Tak ja by som sa vás opýtal, ako ste vy ako kapela vnímali túto nášu súťaž, ten humbunker, keby ste o tom povedali? Ja som právež minulé rozmýšľala, že ako sme vôbec prišli na túto súťaž a tuším Marek, že Básak, ty si nám to vtedy dal, no, dal vedieť, tak... že niečo také existuje. No ja ja som to tak, že už ja neviem, kde ale... Ja. Ty si fanúšek Rádia Bunker nie, tak asi nejakých webovkách alebo niečo. Môže byť. Hey, takže sme si hneď začali o tom študovať a tak a sme teda videli aj, že iné takto kapely Trnaovské, že sa zúčastnili a že im to aj pomohlo, tak ako, samozrejme určite vyskúšajme, zapojme sa. A Vnímali sme to tiež ako super propagáciu, pretože aj vy ste teda vdávali vtedy aj na Facebook, že ste predstavovali jednotlivé tie kapely, takže to bolo úplne super, že opäť zase vaši fanušikovia sa dozvedeli o nás, čiže to bolo, to bolo veľmi fajn. A zase sme si teda mohli vyskúšať, že akú máme silnú našu fanušikovskú základňu a to myslím, že sme prevalcovali. Preto by sme tomto cestou chceli, chceli vážne poďakovať toho. vám všetkým, ktorí ste za nás klikali a hlasovali v anketách a všetko, ste, ste super. Veľmi mi nás to prekvapilo, veľmi milo samozrejme, mm. takže takže aj toto bola taká skúška našich fanúšikov a stali myslím, že na jedničku. To boli také veľmi príjemné slova, dobre sa mi to počúvalo, ale my v rámci všetkých tých príprav a našich interných rozhovorov častokrát diskutujeme o veciach, samozrejme aj o tejto súťaži. A preto by som sa vás chcela aj opýtať, že či ste tam vnímali aj nejaké negatíva alebo niečo, čo by sme mohli zmeniť alebo nejaké takéto veci, že čo by ste nám vedeli poradiť, keby niečo také bolo. Boli by sme veľmi radi, keby to zaznelo. Mm. Ja neviem teraz tak naricho. Práve, že veľmi sme sa tešili aj, že... Tá výhra, že ktor, čo ono vlastne to obnášalo, že naozaj nebola to iba nejaká neviem, čo nejaká hlúposť, ale naozaj Mali sme si vďaka vám zahrať aj koncert na veľmi prestížnom podujatí, ako ja osobne mňujem tenávskú 13 ako jedno, naozaj 100 podujatí, čo sa v Trnave odohráva. A teraz, že môžeme ešte túto zahrať, ako pre nás naozaj toto sú viace, ako nejaké ja neviem, finančné odmeny alebo čokoľvek, že naozaj my sme radi, keď kdekoľvek si môžeme zahrať, takže podľa mňa ako je to veľmi fajn, sme sa veľmi tomu tešili. A vlastne ten koncert bol aj tak, že narýchlo sme to nejako, že sme sa vlastne dozvedeli až nejaké možno aj dva týždne to bolo, že teda, teda vedeli sme, že bude, ale to, že ten Výťaz zase ohlásili fakt nejaký týždeň, dva predtým a to, že ježi, máme koncert, že musíme rýchlo teraz trénovať, <laughs> ale bolo to super, lebo nás to zase nakoplo, že super, ideme niečo skúšať, ideme to nacvičiť a tak, čiže práve, že bolo to veľmi fajn. Hmm, čiže ten timing by sme asi mohli trošku upraviť. Ak prekuchujem, to sme... <skrý> dobrá, dobrá no, asi na tom, že ako je človek zvyknutý pracovať, aspoň ja osobne mne veľmi pomáhajú deadline a také veci, že <skrý> no. <skrý> <skrý> Dobre. Ja len by som to tak zhrnul ako pre poslucháčov, ktorí nevedia vlastne o čom sa rozprávame alebo nezachytili túto nášu súťaž. Tak spomeniem, že v rámci našej hudobnej súťaže Humbunker sa tento rok prihlásilo 5 hudobných skupín, ktoré spolu nazbierali 206 hlasov. A prvé miesto ste teda získali vy, Family Friends, s počtom 110 hlasov, čiže ste to fajnovo prevalcovali. A vlastne ten výťaz toho hlasovania išiel potom ešte do jedného hlasovania s typom naším, my, my sme mali tiež svoj typ ako radio bunker, takže vlastne bol roztrel s kapelou o život. A to ste tiež vyhrali pomerom hlasov 91 pre vás, 32 pre oživot. Čiže na základe tohoto ste vlastne naozaj vyhrali a mohli ste odohrať ten koncert 9.6. na hlavnom stage Trnavskej 13. Ako som spomínal, teda hral tam aj oživot a karpatské chrbáty nakonec. To iba pre, pre zaujímavosť, keď by niekto nevedel, že o čo ide. Dobre. Čím je pre vás kapela Family Friend? Keď tak porozmýšľate, že čím je skutočne pre vás táto kapela? Dáme si kolečko, každý povedie <laughs> Každé jedno slovo. Nie. A pre mňa je to asi takou realizáciou asi sna. Určite v prvom rade, že ako Lenka spomínala, všetká hudba, ktorá tu zazneje, bola vlastne vytvorená mnou, takže ja sa veľmi teším z toho, že sme sa dali dokopy a že stále pokračujeme a že stále tvoríme ďalej a že sa stále aj posúvame niekam, ako som spomínali, teda ďalšie akcie mnohé, ďalšie epčko budeme mať, čiže ja sa veľmi z tohto celého teším. A... Neviem, bodka. Pre mňa Family Friend také prekonávanie samej seba, ako som spomínala zo začiatku, keď som skúšala spieť a tak <hým> ďalej, akože ľudia mi hovorili, že áno, je to fajn, ale ja som si vôbec neverila, že by som mohla niekedy vôbec spievať pred ľuďmi. Takže pre mňa je to naozaj o prekonávaní samej seba, akoby budovanie tak nejakej, ako sa to povie? seba dôvery. No a môže byť seba dôvery ďakujem. A takisto je, učenie sa veľa nových vecí, pretože naozaj ako nikdy som ako spev neštudovala, ale práve vďaka tomu že keď sme sa začali mať viacej koncertov, tak som aj začala navštívovať hodiny spevu, čo možno by malo byť opačne, ale <laughs> začala braňovať vlastne, až keď už sme jedno vystupovali. Takže aj to, a takisto je to aj, pre mňa sa to skvelé zážitky, ktoré by som podľa mňa bez kapely proste zažila. No keď môžem ja povedať, tak... <rý> <rý> Taký malý sen, no. Tedy ja som už ako 15 alebo 20 ročník chcel som hrať nejaké kapele, bohužiaľ sa mi to nikdy v živote tak nepritrafilo, No to nejak to prišlo potom 25 rokov neskôr, no. V <rý> Na pohode, teším sa. Nikde nie je neskoro, ne? <rý> my sme radi, že si stále s nami. Denis, povec povedz, nehambi sa. <laughs> Nej, ja som tuto s Family Friend kvázi tak že akože začal kapelovo. Dobre, neberem z kapely a také veci. A postupne sa ďalšie kapely začali nabalovať, ale s Family som akože tak začal, tak je to také. Taký je ten odrazový mostik Je to super. Mm, díky. Ešte možno porozprávajte o vašom videu, čo máte na YouTube a skúste možno odpromovať aj ten SoundCloud pre poslucháčov. No, takže video, ktoré sme <laughs> uh, ako ste spomínali na YouTube, je uh, akustická verzia piesne June, ktorá uh, vyjde aj na pripravovanom Epe, ktoré budeme mať, v, normálnej, neakustickej verzii. A to bolo vlastne video, ktoré sme cez Lenkinu školu, cez... Uh, na fakultu v... Más mediálnej komunikácie, ktorú som teda vtedy ešte navštevovala. Tak vlastne v rámci jedného predmetu, kde sme sa mohli teda takto všelijako aj umelecky nejako realizovať, tak sme dostali taký nápad, že teda natočíme tam videoklip. A... A ďaká Bohu to odsúhlasili a boli veľmi <laughs> šťastní z tohto nápadu. Čo sme boli aj my, takže vzniklo z toho veľmi pekné video, podľa mňa. Chceme poďakovať aj najmä pedagógu Tomášovi Farkašovi, ktorý teda to všetko zastrešil aj technicky, technicky zabezpečil a, a bolo to veľmi fajn. Ako minulé som práve, že len tak, neviem, ako som na to video natrafila a veľmi sa mi páči, že je tam, síce sme akože v zimných kabátoch, ale je tam krásne slniečko a vyzerá to, že úplne idylka, ale vtedy bolo asi minus 30 stupňov, podľa mňa minimálne. Prečo tým sme skoro prímezli kubitáre. No? Áno, že my sme to točili dvakrát, že teda vybereme, že ktoré sú lepšie a keď sme mali teda tú pauzu, tak spávam ja tom, že ty si utekla rýchlo dovnútra do školy a na radiátor, si dal ruky, lebo proste úplne už si nevedal hýbať s nimi. Takže je, bolo to aj srandovné pozerať, že ako to vyzerá. <laughs> Má taká idylka, ako, ako je to na tom obraze, ale naozaj sme veľmi fajn, že to podarilo, lebo mohli sme si tým pádom požičať naozaj takú lepšiu techniku, že naozaj ten obraz je veľmi fajn a teda aj zvukovo sa to nahrávalo myslím, že aj z dvoch externých mikrofónov, čo sa to potom ešte aj spracovalo, upravovalo, takže... Mm -hmm. ako... je tiež fajn. Čiže pre našu, pre našu kapelu to bolo absolútne výborné promo, si myslím. A rozmýšľate, že natočíte ešte nejaké klipy? Samozrejme, určite áno, ale... ale... Čakáte zimu, he. Áno. <laughs> um, je to veľmi náročné aj finančne, teda pokiaľ viem, tak uh, aj kvôli tej technike, kebyže nemáme nejakých známych, alebo či tak by to mohlo byť dosť náročné, určite máme už nejaké nápady, ktoré by sme chceli áno. zrealizovať. Áno. Áno. <laughs> Vždycky v poliach. Je vždycky, že kapely. No. Počkáme dovtedy. A... Ale to teda určite by sme chceli samozrejme, lebo je to veľmi dobrá vec mať videoklipy. Veríme, že s tým pečkom prídu ďalšie nádady a ďalšie veci do budúcna. Rozprávali sme aj o koncertoch. Odohrali ste teda viaceré koncerty na tých všetkých miestach, ktoré som menoval. Ktorý, ktorý bol pre vás koncert taký zvláštny niečím, alebo taký, ktorý si pamätáte, taký zaujímavý, možno ešte o tom porozprávate. Alebo čokoľvek o koncertoch, uh -huh. čo vás napadne. Pre mňa, to, pre mňa taký asi najlepší. Náš koncert bol minulý rok v lete na festival v Bohunicách pri Kaštieli. Um, teda bolo to Viaslozky v Jaslovských Bohunicej pri Trnave a mňa ten koncert uh, sa mi tak vril do pamäti preto, lebo možno to bolo aj najviac ľudí, pre ktorých sme hrali, možno aj na najväčšom pódiu, že jednoducho naozaj to malo už tú atmosféru takého naozaj menšieho festivalu, čo ani... Proste, ani som si nemyslela, že to je také veľké, keď sme sa na to pripravovali a nakladný vyliez na to pódiu, že preboha že úplne obrovské, ale, ale bolo to super, lebo mohli sme sa tam proste hýbať, sme tam tancovali, skákali, že naozaj to bolo veľmi fajn a po nás teda hrali aj väčšie mená, Bystrik a aj Hex vlastne úplne končili. Adam myslím, že Jurica ten Adam ešte Jurica, Áno, čiže naozaj myslím, že už docela známe mená na Slovensku a my sme teda to celé otvárali a ako mne sa toto tak do dopamätilo, aby to prišlo celé také, také veľko, lepé. A v podstate každým koncertom sa myslím si, že niekam posúvame, že čo sa týka aj buď toho kontaktu s ľuďmi, alebo a nejakého toho celého pohodlia, ktoré máme asi na pódium, že, ja, že cítime sa tam lepšie a lepšie a to sa dúfam teda, že aj odráža aj na celkovom pocite, ktorý diváci z toho majú. A pre mňa asi bol veľmi významný koncert, čo sme mali tento rok v Prome, na Prome Friday, lebo veľmi zaujímavý pocit bol i isté z pešiu zónu, aké tam boli tie rôzne plagáty na Prome Friday a my sme sa objavili medzi tými menami ako to, ale aj za to bolo také, to bolo veľmi fajn. A teda celkovo aj ten koncert sa nám podľa mňa dosť vy, e, vydaril, v promenade bol plný skoro ten amfiteatér aj to Lala sú veľmi zaujímavé koncerty, že keď hráte presne takto v promenáde alebo na pešej zóne, že sú to také koncerty, kedy sa tam jednoducho pristavujú aj cudzí ľudia, že ktorí ani nevedia, že kto ste, čo ste, ale idú okolo sa zastavia na chuku na 5 minút a vypočujú to je tiež podľa mňa úplne skvelý pocit, že osloviť úplne cudzího človeka, ktorý možno aj nemá rád hudbu, vie, nepoznáme tých ľudí a zrazu sa len tak zastavia na chvíľu a počúvajú nás, to je úplne super podľa mňa. Mm -hmm. A možno, čo by som negatívne povedal o koncertoch, tak najhorší môj koncert bol asi... Mm, alebo nie, že hraním, tak mojim... No uh, tým, že som roztráhal struny vlastne na dvoch gitarách, bolo na mm. <laughs> prvýkrát, čo sme hrali na vianočných trhoch, mm. tak asi som vtedy nejak pocienil chlad alebo niečo a, a fakt som vtedy roztráhali struny na obi gitarách, tak som potom dohrával vlastne poslednú plesničkom zo štvorstrunovou gitarou. Aj, <laughs> už sme nemali, že som jednú zásobe. To je možno 3 gitary. Áno, preto, preto, preto odtedy si vždycky nosím náhradnú, aspoň jednu alebo dve. Pretože. Ľudia sa mi niekedy smejú, ale potom mi poďakujú za to, keď prestanem na strede pesničky Dobre, plány do budúcne, aké máte? Mm, chceli by sme týmto novým EP, samozrejme, a chceli by sme sa dostať viac do povedomia aj v Bratislave a v kluboch tam. Tým, že ja vlastne začnem teraz chodiť do školy aj do Bratislavy a tak, že budeme sa tam viacej pohybovať s Lenkou. Čiže by sme chceli tam oslovať viacej podnikov a, a ľudí vo všeobecnosti a uvidíme čo z toho uh, príde. Možno nejaký festival, ako samozrejme veľké oči ako Grave a tak ďalej, ale sa, chceme sa na to pozrieť realisticky, že asi nebudeme mať svetové turné za rok, ale uh, chceli by sme oslovať viacej festivalov cez leto a tak, čiže um, Viac sa dostať. Mm -hmm. Dostať sa za tie hranice trnavy, ako nehovorím, že tu sme už neviem aký známy, ale myslím, že sme tu, môžem to povedať skôr nesvedomie, že sme tu hrali na všetkých takýchto už väčších podujatiach, niektoré dokonca aj dvakrát, napríklad Vianočné trhy. Takže chceli by sme vyskúšať aj teraz ďalšie iné mesta. Mm -hmm. Na okolí ale máme podľa mňa veľmi dobrú výhodu, že tá Bratislava je blízko trnavy, takže možno by sme mohli osloviť aj nejakých nových fanúšikov v tomto meste. Mm -hmm. Dobre, ja ešte sa opýtam prítomných, či sa chcú niečo opýtať predtým, ako to uzavrieme. Nikto nič. Dobre, my dávame na záver kapele priestor, kedy môže sa vyjadriť, ako som vám už spomínal pred reláciou, takže nebudem to odkecávať, máte tento priestor, môžete ho využiť. Tak som sa najviac ziesil. No, Aj keď sme vás spomínali, tak najprv taký... Také, také bezhamby, nejaký self-promotion. Teda, ak chcete, uh, nájdete si nás na Facebooku a ako Family Friend, na Soundcloude tiež ako Family Friend, aj na Twitteri, ak máte. Um, a teda by som... Myslím, že aj na YouTube vlastne mám ja či... <lávodil> by som povedal, že akože možno nejaké, nejakú radu alebo nejaké odporúčanie pre ľudí, ktorí by chceli, uh, ale mali by chuť začať niečo robiť s hudbou. Uh, nie je to úplne jednoduché, ale netreba sa toho asi báť, že keď proste chcete. Ja som napríklad zložil prú pesničku len preto, že vlastne to bola picture. A vznikla len preto, lebo som si vlastne povedal, že prečo by som ja nemohol, keď ostatní môžu. Ale tak, že, že nemusí sa toho človek proste báť, že keď má na to chuť a proste chce vyskúšať niečo vytvoriť, tak nech tvorí. Lebo ľudská kreativita je podľa mňa skvelá vec, keď sa využije správnym smerom. A tak... Ľudia, nedávajte si bariéry. Presne tak, pokiaľ jednoducho hudba je niečo, čo sprevádza celý váš život a máte pocit, že by ste ju nechceli iba pasívne príjmať, ale aj niečo aktívne tvorí, tak naozaj je to, je to skvelá cesta. Ja vlastne to sme ani asi nespomenuli, vo Family Friend píšem hlavne teda texty, nestarám sa o tú hudobnú stránku alebo o tú textovú a pre mňa je to úplne niečo neskutočné, nejaký spôsob ako môžem odventilovať niečo, čo sa mi stalo, alebo jednoducho hoci ako nejaké, nejaké nápady, čo mám v hlave, viem dostať pomerne rýchlo na papier, keď teda dostanem ten nejaký nápad a slovu a je to naozaj proste skvelý spôsob ako niečo môžem vzdeliť svetu, a naozaj som, okrem toho teda, ako som spomínala, že to vystupovanie, že mi pomáha akoby spavovať sa trémy a nejako, nejako tak rásť, tak zase písanie tých textov mi pomáha rásť takto duševne, alebo ako ja som to nazvala, nejako umelecky, že jednoducho naozaj každý si podľa mňa v tej hudbe vie nájsť to svoje, že na, A nielen že... v hudbe, celkovo umení, keď niekto má, má chuť aj namalovať niečo, alebo spomínanie vlastne literatúra, takisto. To nie je len hudba, že to je aj poézia a próza, čiže hoci človek, keď človek chce vytvoriť, tak nech tvorí. A... Ja som nezožil aj kdotu. Ne? Tam... Hovorím, že všetko bola majú hudba, ale ako ja skôr ako vytváram to. Väčšinu tej hudby vždy niekto do, potom dodá niečo to svoje, Denis vždy tam nejaké svoje vyhrávky a hlúposti od toho singlátka. A, a Marek tiež sa s tým vždy troška pohárať, že nie je to, že že tak, ako som to stvoril, tak to je väčšinou. Je, je to jednoducho veľmi fajn spôsob, aký si jednoducho môžete aj kompenzovať nejaký nejaký obyčajný život a, a tá hudba, tá kapela je niečo, niečo také iné, naše, špeciálne, čím sa môžeme odreagovať a je to super, takže naozaj odporúčame. <laughs> 65 hviezdičiek, bla, bla, <laughs> Tak to by bol asi záver. Ja vám teda poďakujem za účasť v tomto rozhovore. Samozrejme, môžete sa aj teraz odreagovávať a plniť si sen vedľa na pódium. A ja na záver ešte poďakujem nášmu týmu za to, že v podstate vôbec takáto nejaká vec je možná. Takže určite poďakujem Markovi nášmu technikovi, ktorý bude dneska aj točiť, keďže nám odešla kamera. <laughs> Ďakujeme aj my. Ďakujeme Jožovi za to, že to vôbec vzniklo, keďže to bol jeho nápad, za to, že iné Takisto ďakujem Gandimu za všetku pomoc, ktorú do toho dáva, Jež. svoju energiu a čas. A určite Máriovi, ktorý tu nie je, keďže má iné povinnosti a starosti. Celému týmu skáču. Ďakujem aj my. A určite vám, že ste prišli a že nám ešte parádne zahrajete. Nech sa páči. Yeah. Family friend. Wow. Radio bunker. Oh! I'll give you pleasure. Mili friend, keby náhodou niekto zabudol. Zahrali sme si teraz skladbu Song about you and me, ktorá pochádza práve z nášho epečka Baby Steps, ktoré sme spomínali. A teraz si zahráme novšiu skladbu What's Happened to Love. Can handle it, I also once loved, yeah, I was stupid. I'll give it a chance again. Maybe I'll be the one for whom love will shine for free. Yeah, girl, Nasledovať bude skladba Faraway Fortress, ktorá je tiež teda taká staršia, ale už nejaký ten mesiac to bude, čo sme sa ju rozhodli troška prerobiť do takej inej verzie, takže dúfame, že sa vám bude páčiť. the whole present and the future it seems looking at the car these are dreams of ours far away our dress cast each other off the shadows of the fans as the sand is all the of the one standing there made up way falling in a sandy pit worries and fears out there i guess i'm not making it A zahráme si skladbu s názvom Your Love, ktorá bude tiež na našom epečku, čku ak si dobre spomína, na našom novom. <todobí> Teraz prvú slovenskú skladbu. V to, tohto večera je to piesnička s názvom Zrátana a tiež sa bude nachádzať na našom najnovšom epečku. Človek nesmielý, ale zlato, leď už sme dávno dospeli. Vždy sme to tak chceli. Dívam sa ti do očí, kým som tu ja. Nie si tu ty, nie sme tu obaja, ja. Smysel je skrytý, sú Premety, no ty vidíš len predmety, posuny poznanie vyššie, cesty si zišiel a tvoj oči sa na tebe. pad názvom June, čiže jún. Podarilo sa nám to práve vďaka Rádio bunkier, že sme si ho zahrali v júni na Tedy na 13, 13, 13. A to bolo snád jediný krát. no vidíš, takže ďakujeme. A teraz si zahráme v septembri. To je také dobrý for. Ďakujeme krásne. A teraz zaznie naša druhá slovenská skladba s názvom Človek ako ty. A kysl stekajú po bolavom srdci Ako jarný dávš pokropia miesta, kam chodia vodci. Tajne skrytá tam, kde sa nikto na nič nepýta po svojom žiaľi vykúpem sa do síta. Jedna prehra strieda druhú a ja len žasnem. Kde sú tie časy, keď bolo na svete tak krásne? Keď slnko svietilo len pre nás dvoch, len na nás sa díval všemohúci boh. Kto by tušil, že človek ako ty vnes do môjho sveta iba mráko ty? Vpadnúť od toho, dvakrát po sebe. Kto vie, či sa na seba ešte pozrieme? Kto by tušil, že človek ako ty? Dnes je do môjho sveta iba mráko, ty. Vpadnúť od toho, dvakrát po sebe. Kto vie, či sa na seba ešte pozrieme? Jedna prehráza zabolí, no život ide ďalej. Chvíľu síce pre stromy, nevidíš krásnu, ale princ však príde nový, o chvíľu je tu chytí ťa za ruku a ukáže svetu predstaví ti znova smiech, oblohu modru za vedomosť o filme, budeš mať vody k dobru vždy tu bola, vždy tu bude, myslíš si stačí však zavrieť oči a už je ako kto by šiel, že človek ako ty Dnes je do môjho svetaj iba mráko ty Padnúť do toho dvakrát po sebe Kto vie, sa na seba ešte pozrieme Kto by tušil, Pre človek ako ty Dnes je do môjho svetaj iba mráko ty či sa na seba ešte pozrieme. Každý človek má v živote nejakú rolu, ja len stále asi nechápem tú tvoju. Niečo začať bábiť, láskať, mať si a potom odkračať do veľkej priepasti. A tak si opäť ležím sama, na chy a potom do jama. sne. Teraz si zahráme nejaké skladby, ktorou sú také notoricky známe, že prvá bude Dancing with the Animals. Náša skladba Picture, ktorá je teda taký náš najväčší, nerada to volám hit, ale nemám žiadne iné k tomu synonymu, nevieš. Pieseň. Najväčší pieseň. Náš najväčší pieseň Picture. Ďakujeme krásne, ešte raz, ak by nebolo počuť, sme kapela Family Friend a naozaj veľmi ďakujeme, že tu môžeme sa dnes zúčastniť v tomto nádhernom rádiu, na rádiu Bunker a zvládlo by rádiu Bunker ešte nejaký jeden prídavok. <skrý> tak myslím, že to môžeme odpáliť vo veľkom s pesničkou Pick your poison ako začneme tieto skladby, chcel by som len podotknúť, že všetky chyby, ktoré tu zazneli, sú len dôkazom toho, že to hráme naživo, že nie sme žiadna playbacková kapela. A... A blíži sa čas našej večierky, takže sme unavení. Veľmi, veľmi. A stan vy nie ste. A ideme na to. just veľmi pekne v Rádiu Bunker, že sme sa mohli účastniť tohto na podujatia podujeti a vystúpenia v týchto úžasných priestorok Naozaj veľmi sa nám tu páči a ďakujeme všetkým, ktorí za nás hlasovali v súťaži Humbunker, lebo iba vlastne vďaka vám tu môžeme dnes večer vystúpiť a naozaj bola to skvelá atmosféra, skvelý zážitok a ste všetci super, ďakujeme. Uh, uh. Hej, počúvajte, poďte sem, lebo už to končí. Ešte raz. Čiže, e, vyserte sa na to, počúvate Rádio <laughs> <laughs> <laughs> Bunker. To fad jasné. Rádio Bunker